Speranța Pista 22 Capitolul 2 Subcapitolul 1 Fasciștii ocupau trei ferme, stânci, gălbui, țigre de aceeași culoare, într-o scobitură din care trebuiau mai întâi alungați. Operația era banală. Tot pietișul tagului între Talavera și Toledo îngăduia milițienilor să ajungă la ferme fără primejdie dacă acționau în ordine și cu prudență. Noaptea, Jimenez ceruse grenade. Ofițerul însărcinat cu distribuirea armelor era un emigrant german și, în zor, Jimenez, înmărmurit de o asemenea operativitate, văzuse sosind camioanele încărcate cu rodii. În sfârșit, cerute cu insistență, sosiseră grenadele adevărate. Una din companiile lui Jimenez era formată din milițieni sosiți de câteva zile și care nu intraseră încă în luptă. Jimenez îi încadrase cu cei mai buni subofițeri ai lui și astăzi îi comanda el însuși ordonă începerea exercițiilor de aruncare a grenadelor. La compania a treia, a prospeților milițieni, se ivi o încurcătură. Unul dintre ei, cu grenada aprinsă, nu a arunca. Aruncă, răcni sergentul. Era gata să explodeze în mână și n-ar mai fi rămas mare lucru din bietul băiat. Jimenez îi dă cu toată puterea un pumn sub cot. Grenada explodă în aer, milițianul căzu și sângele și ruia pe fața lui Jimenez. Milițianul era rănit la umăr. Scăpase ieftin. După ce fu pansat și evacuat, începură să desfacă pansamentele pentru Jimenez. Lăsați maurilor turbanele," spuse el. dați în plasturi englezesc." Așa avea o înfățișare mai puțin eroică. Parcă era cârpit cu timbre. Se așeză lângă următorul aruncător de grenade. Alt accident nu se mai întâmplă. Vreo 20 de oameni fură eliminați. Din ordinul lui Jimenez, recunoașterea terenului fusese efectuată de către Manuel, pe care partidul său înțelept îl plasase pe lângă unul din ofițerii de la care putea învăța cel mai mult. Ținea la el. Manuel nu era disciplinat din înclinația de a se supune, nici din înclinația de a comanda, ci din fire și din simț al eficacității. Era și cult lucru față de care colonelul era sensibil. Faptul că acest inginer de sunet, excelent muzician, era născut să fie ofițer, îl mira pe colonel, care nu-i cunoștea deloc pe comuniști, decât din legende absurde. Și nu-și dădea seama că un militant comunist de oarecare importanță, constrâns prin funcțiile sale la o disciplină strictă și la necesitatea de a convinge, în același timp administrator, agent de execuție riguros și propagandist, are multe șanse să fie un excelent ofițer. Începu atacul primei ferme. Era o dimineață liniștită, cu frunzele nemişcate ca pietrele și din când în când o adiere de vânt aproape răcoroasă, parcă ar fi prevestit de pe acum toamna. Dacă milițienii apărați de pietre și de trăgătorii lor ar ataca în ordine cu Grenada, poziția fascistă n-ar mai putea fi ținută. Deodată, vreo 30 de milițieni sări ră pe stânci și atacară fără apărare, urlând într-un asalt furibund. Fira să fie, mărâi Jimenez, bătând cu pumnul în portiera mașinii. 20 de milițieni se prăbușiseră pe stânci, rostogolindu-se ca niște ghiulele cu brațele în sau cu pumnii pe obraz, de parcă s-ar fi apărat. Sângele unui trup strălucind în soare acoperea încetul cu încetul o piatră netedă și albă curată ca zahărul. Din fericire, de ambele părți ale fermei, ceilalți milițieni ajunseseră la ultimele stânci. Nu-i văzuseră pe tovară și lor prăvălindu-se. Lovite de grenade, țiglele începură să-și ca un geizer. După un sfert de oră, ferma era cucerită. Era rândul noilor milicieni să atace ferma a doua. Văzuseră toată tărășenia. Copii, le spuse Jimenez, cățărat pe capota Fordului. Am cucerit ferma. Cei care, nesupunându-se ordinelor, au ieșit de după stânci, fie că au intrat în fermă primii sau nu, sunt excluși din coloană. Nu uitați că judecătorul nostru, vreau să spun istoria care ne judecă și ne va judeca, are nevoie de curajul care învinge și nu de acela care consolează. Urmând drumurile indicate, nu există nicio primejdie până la 200 de metri de inamic. Ca dovadă, voi merge cu voi în mașina aceasta. Nu trebuie să avem niciun rănit înainte. Apoi ne vom bate și vom cuceri ferma, fie ca provii norocul să ne ajute, fie ca acela ce vede totul, vreau să spun națiunea spaniolă, să fie alături de noi băieți, de noi care luptăm pentru ceea ce credem că e drept. Înapoi a noilor milițieni, purtători de grenade, alesese ca trăgător pe cei mai buni dintre soldații săi. Înainte de a fi ajuns la ferme, îi văzură pe fașciști părăsindu-le. Săptămâna trecută, niște soldați fașciști trecuseră liniile. Vră 15 fusese rădați companiei lui Manuel. Șeful lor recunoscut, deși nu fusese ales, Alba era un milițian foarte curajos, ciufut aproape totdeauna și bănuit de mulți că e spion. Manuel trimisese să-l Începură să meargă printre pietre. Manuel se îndrepta spre liniile fasciste. Nu exista front, dar în această direcție, deși fermele fusese părăsite, inamicul nu se afla mai departe de 3 kilometri. Ai un revolver?" întrebă Manuel. Nu." Alba Îi Era de ajuns lui Manuel să se uite cum i se umfla pantalonul sub centiron. i pe ăsta. Îl cel pe care îl avea în buzunar. Păstra la centiron pistolul automat lung închis în taca lui. De ce nu ești în FAI? N-am chef. Manuel îl examină. Trăsăturile lui erau mai curând îngroșate decât bărbătești, nasul bărcănat, gura cu buze groase, părul aproape creț, dar crescând grosolan pe o frunte îngustă. Manuel își imagina cum odinioară l-o fi găsit și mai sa Toată ziua mărâi," spuse Manuel. Am și de ce să mărâi. Ai mai curând multe de făcut. Dacă ai fi în locul lui Jimenez sau chiar dacă eu aș fi în locul lui, treburile n-ar merge mai bine, ar merge mai prost. Deci trebuie ajutat să facă treaba pe care o face. Vedem noi după aceea." Ar merge ceva mai prost, dar n-ar comanda un dușman de clasă și aș fi mai bucuros." Nu mă interesează ce sunt oamenii, mă interesează ce fac. La urma urmei, Lenin nu era un muncitor. Uite ce vreau să-ți spun. Ai aptitudini? Aceste aptitudini trebuie folosite cât mai curând și la altceva decât pentru mărăială. Gândește-te. Spune-mi apoi cu cine ești de acord. Cu f -I, cu CNT, cu POUM, cu cine vrei. Îi vom aduna pe băieții din organizația ta, iar tu vei fi responsabil. Ne trebuie locotenenți. Ești rănit?" Nu." Eu, da, în povestea aia idiotă cu dinamita." Ea asta îmi face rău la rinichi." Ești desfăcut centironul." Fiecare cu păsărica lui. A mea e să fac pe idiotul cu cunuiaua." Rupse-o nuia de pe marginea drumului și se întoarse alături de Alba. Era dezarmat. Poate că fasciștii se aflau la un kilometru. Și în orice caz, Alba era lângă el. Apărerea mea e că aici nu-ți priește." Poate că nu o să spriască niciodată, dar trebuie să-i dea fiecăruia o șansă. Chiar exclușilor din partid? Manuel se opri uimit. Nu se gândise la asta. Când partidul va da instrucțiuni formale în privința aceasta, le voi executa. Oricare ar fi ele. Cât timp nu vor exista, spun. Chiar și exclușilor din partid. În clipa asta, orice om în putere trebuie să ajute Republica să-i zbândească. Tu nu o să rămâi în partid. Ba da. Manuel îl privi și zâmbi. Când rădea, era ca un copil, dar zâmbea cu un zâmbet, ce lăsa în jos colțurile gurii, dând o expresie amară bărbiei lui puternice. Știi ce se spune despre tine?" îl întrebă fără a se opri din mers, ca pentru a sublinia dinainte că întrebarea pe care o punea era lipsită de importanță. Poate." Alba ținea în mână centironul lui Manuel, iar taca revolverului îi lovea coapsele. Singurătatea stâncilor era desăvârșită. Ei, întrebă el pe jumătate rânjind, și ce crezi despre ce se spune de mine? Nu poți comanda fără să ai încredere în oameni. Manuel în mers împrăștia cu nuiaua pietricelele din drum. Fasciștii poate, noi nu. Sau atunci, lupta nu mai are rost. Un om activ și totodată pesimist este sau va deveni un fascist, afară de cazul când există o credință în trânsul. Comuniștii spun întotdeauna despre dușmanilor că sunt fasciști. Sunt comunist. Ei și? Nu dau revolverele mele fasciștilor. Ești sigur? Alba îl privea pe Manuel cu o expresie destul de tulbure. Da. Convingerea pe care o avea Manuel că nu riscă nimic, dispărea când stingerea la interlocutorului devenea evidentă. Un asasin care discută cu cel asupra căruia va trage, este desigur stingerit. Cugeta Manuel cu ironie. Simțeam să atunci că moartea se afla poate lângă el, luând înfățișarea acestui băiat încăpățânat cu fața rotundă și copilăroasă. N-am încredere în cei care vor să comande," spuse alba. Da, dar nici în cei care nu vor să comande." Se întorceau spre sat. Deși mușchii erau la pândă, Manuel simțea între insula acesta și el o încredere tainică cum simțea câteodată valuri de senzualitate între iubita lui și el. Cam așa trebuie să fie, își spunea, când te culci cu o spioană. Ura față de autoritate în sine alba e o boală, amintiri din copilărie, trebuie să treci peste asta. Atunci, după tine, ce deosebire există între noi și fașciști? În primul rând, ceea ce visează trei sferturi din fașciștii noștri spanioli nu e autoritatea, ci bunul plac. Și apoi fașciștii, în fond, cred întotdeauna în rasa celui care comandă. Nemții nu sunt fasciști pentru că sunt rasiști, ci sunt rasiști pentru că sunt fasciști. Orice fasciști comandă din drept divin. De aceea problema încrederii în oameni nu se pune pentru ei la fel ca pentru noi. Alba își strângea centironul la brâu. Ea spune, întrebă fără a privi pe Manuel, și dacă ai fi obligat să-ți schimbi părerea despre tipi? Spania e o țară în care nu lipsesc acum ocaziile de a muri. Alba puse mâna pe teacă, o deschise și trase afară revolverul pe jumătate, Încet, dar fără să se ascundă. În trei minute se va vedea din nou satul. M-am băgat într-o situație idiotă," gândea Manuel. Și în același timp, dacă mor astfel, e bine." Alba a împins arma înapoi. O țară în care nu lipsesc ocazile de a muri, ai dreptate." Manuel se întrebă dacă Alba nu trezăse revolverul pentru sine. Poate că era și teatru în toate astea. Chibzuiește," reluă el. Ai trei zile. Intră în organizația care îți place. Dacă nu, comandă fără sprijin și iau oameni fără de departind. Ai să ai bătaie de cap, dar te privește. Pentru ce? Pentru că trebuie să știi pe ce te sprijin când comanzi oameni foarte diferiți. Nu știu încă prea mare lucru, dar suntem de-abia la început. Mă rog, e treaba ta. Treaba mea este asta. Ai căpătat aici un soi de responsabilitate morală. Trebuie să-ți asume o responsabilitate concretă. Firește, voi controla. Dacă Alba ar fi răspuns nu, Manuel l-ar fi exclus imediat. Dar nu se întâmplă nimic. Era oare mulțumit? Totuși părea ciufut. În sat, Manuel își luă înapoi centironul. Îl încheie din nou, puse mâna pe brațul lui Alba și îl privi drept în ochi. Ai înțeles?" Poate," spuse celălalt. Și plecă bombănind. Soarele cobora spre asfințit. După ce cele trei ferme fură cucerite și fortificate pe cât cu putință, iar milițienii care atacaseră fără acoperire prima fermă fură trimiși înapoi la Toledo, și după ce dăduse instrucțiuni ofițerilor, Jimenez, cu o frumoasă cruce din plasture englezesc pe partea stânga cranului său tuns, mergea cu Manuel spre San Isidro, unde se organizau de coloanei. Drumul era de culoare ale spezilor plin de pietriș. Până în zare, numai piatră și arbuși țepoși, care creșteau aici și colo, armonizându-și parcă crengile ascuțite cu colții stâncilor galbene. Manuel se gândă la câteva fraze pe care Jimenez le spusese mai înainte ofițerilor coloanei. În general, curajul personal al unui conducător e cu atât mai mare, cu cât mai puțin pătruns este de rolul lui de șef. Aduceți-vă aminte că avem mult mai multă nevoie de rezultate decât de exemple. Manuel mergea încet ca să nu-l depășească pe colonel care-și piciorul. Și șchiopătatul făcea parte din personalitatea rățoiului Noi veniți s-au bătut bine, nu-i așa? Binișor! Fașciștii au șters-o fără luptă Se vor întoarce Fiind pe jumătate surd Lui Jimenez îi plăcea să vorbească în mers și să monologueze La Talavera e prăpăt, băiete Suntem atacați cu tancuri italiene Curajul e ceva care se organizează Care trăiește și care moare Care cere îngrijire ca o pușcă Curajul individual nu reprezintă mai mult decât o materie primă bună pentru curajul trupelor. Nu există un om din 20 care să fie cu adevărat laș. Doi din 20 sunt curajoși din fire. O companie trebuie făcută eliminând pe primul, folosindu-i cât mai bine pe ceilalți doi și organizându-i pe cei 17. Manuel își amintea de o aventură ce făcea parte din folclorul coloanei. Jimenez, scățărat pe capota Fordului, repeta milițianilor din regimentul său așezați în care în jurul Rablei, instrucțiunile împotriva bombardamentului aviatic. O escadrilă inamică, proaspăt sosită din Italia, plecase în dimineața acia din Talavera cu destinația Toledo. Bomba de avion explodează la fel ca jetul unei stropitori. Oamenii încremeniseră. Șapte bombardiere inamice, escortate de avioane de vânătoare, se aliniau gata să treacă deasupra pieței. Dar dacă colonelul era surd, brigada auzea motoarele. Vă amintesc că când... în acest caz, frica și îndrăsneala sunt la fel de inutile. Nimic din ceea ce se află mai jos de un metru nu poate fi atins. Dintr-o companie culcată pe pământ, bomba de avion nu poate răni decât pe cei care se află chiar în locul unde cade. Așa o fi, își spuneau cei care le ascultau și care trăgeau cu cada ochiului spre cer, auzind cum crește clipă de clipă vibrația profundă a motoarelor. Era nevoie de întreaga autoritatea lui Jimenez pentru ca milițienii să nu se arunce pe burtă. Toți știau cum cucerise el hotelul Colon. Privirile se înălțau în mod ostentativ. Manuel, fără să se miște, arătase cu degetul gros cerul. Toată lumea culcați!" strigase Jimenez. Dat fiind că exercițiul fusese făcut, careul dispăru în câteva clipe. Primul bombardier inamic, observând dispariția mulțimii din vizorul său, își lansase la întâmplare bombele asupra satului, celelalte, și le păstrase pentru Toledo. Nu avuseseră decât un rănit. De atunci, milițienii lui Jimenez terminaseră cu teama de avioane. Ciudat mai era războiul. A ucide chiar pentru conducătorul cel mai brutal e o problemă de economie. Să cheltui cât mai mult fier și explozibile, să cheltui cât mai puțină carne vie. Noi n-avem mult fier. Manuel știa că începând cu regulamentul infanteriei spaniole încălcit și terminând cu Claus și revistele tehnice franceze, el învăța neîncetat războiul cu ajutorul gramaticilor. Dar Jimenez era o limbă vie. În spatele satului se aprindeau primele focuri ale milițienilor. Jimenez le privea cu o dragoste amară. N-are niciun rost să discutăm despre slăbiciunile lor. Dacă oamenii vor să se bată, orice criza armatei e o criză de comandament. Am slujit în Maroc. Crezi că maurii sunt grozavi când sosesc la cazarmă? Bineînțeles, e mai ușor să organizezi o armată pe baza disciplinei militare." Vom fi nevoiți, desigur, să avem o disciplină republicană pentru toate trupele noastre. Altminteri nu vom mai exista. Dar, chiar acum, nu te lăsa înșelat, fiule? Criza noastră profundă e o criză de comandament. Sarcina noastră e mai grea decât cea a adversarilor noștri. asta e tot. Ceea ce organizează prietenii dumitale, domnii comuniști, cine mi-ar fi spus acum un an că mă voi plimba prietenește cu un bolșevic? Ceea ce organizează prietenii dumitale, acest al cincilea regiment, chiar dacă nu e Reichswehrul E totuși ceva serios. Dar cu ce arme îl vor înarma când va deveni un corp de armată? Vaporul mexican a ajuns la Barcelona. 20.000 de puști, avioane aproape deloc, tunuri aproape nimic, mitraliere. Ai văzut fiule la dreapta noastră? Au una la trei companii. În caz de atac și o împrumută. Lupta nu se dă între Maurii lui Franco și armata noastră, care nu mai există. Ea se dă între Franco și noua armată în curs de organizare." Milițienii nu mai au altceva de făcut, din păcate, decât să se lase uciși pentru a câștiga timp. Dar armata aceasta, unde-și va găsi puștile, tunurile, avioanele? Vom improviza o armată mai repede decât o industrie. Mai devreme sau mai târziu, spuse Manuel cu fermitate, vom avea ajutorul sovietic. Jimenez, dădu din cap, făcu câțiva pași în tăcere. Nu era vorba numai de o plimbare cu un bolșevic. Nu mai aștepta nimic din partea Franței de la care așteptase totul. Țara sa trebuia să fie salvată de ruși sau să piară. O ultimă dâră de lumină zburda în jurul părului său tuns scurt, brăzdat de crucea mare de plasture englezesc. Manuel privea desfășurarea focurilor milițienilor. Căderea serii conferea o deșertăciune infinită strădaniei veșnice a oamenilor, năbăluiți încetul cu încetul, de întunericul și nepăsarea pământului. Rusia e departe, spuse colonelul. În Împrejurimile drumului fusese puternic bombardate de avioanele fasciste. În dreapta și în stânga se aflau bombe care nu explodaseră. Manuel, cu ambele mâini, ridică o bombă, deșurubă percutorul și găsi o hârtie dactilografiată, o întinse lui Jimenez, care citi în portugheză. „Tovarăș, bomba asta nu va exploda. Atât deocamdată." Nu era prima." Totuși," spuse Manuel. Lui Jimenez nu-i plăcea să-și manifeste emoția. Ce-ai făcut cu alba?" întrebă el. Manuel îi povesti convorbirea. Pietrele păreau că se reîntorc la o viață umilă din care fusese răscoase de lumină. De fiecare dată, când siluetele stâncilor îl purtau pe colonel spre copilărie, el se gândea la tinerețea lui. În curând va trebui ca dumneata însuți să formeze ofițeri tineri. Ei vor să fie iubiți. E în fira fiecărui om." Foarte bine, cu condiția să-i faci să înțeleagă asta." Un ofițer trebuie să fie iubit din cauza felului în care conduce. Mai drept, mai eficient, mai bine și nu datorită particularităților persoanei sale. Dragul meu, mă înțelegi dacă spun că un ofițer nu trebuie să se ducă niciodată? Manuel îl asculta gândindu-se la conducătorul revoluționar și se gândea că a fi iubit fără a se este unul dintre cele mai frumoase destine ale omului. Se apropiau de sat, cu casele sale albe, netede, lipită de o văgăună stâncii ca gândacii în scorbura unui copac. Întotdeauna e jos să vrei să fii iubit," spuse Jimenez, jumătate în serios, jumătate în glumă. Călcâiul piciorului s rănit, răsuna regulat pe pietre. Merseră o clipă în tăcere. Nu s-auzea nicio o gâză pâzăind. E un act de mai mare noblețe să fii conducător decât să fii un simplu individ," are luă colonelul. E mai dificil." Ajunsese rănsat. Salut, copii!" strigă Jimenez a răspuns la urale. Milițienii se aflau la răsărit de satul pe care nu l, -l ocupau și care era aproape părăsit. Cei doi ofiseri îl străbătură. În fața bisericii era un castel cu creneluri. Spuneți, domnule colonel, de ce le ziceți copii?" Să le spun tovarăși? Nu pot. Am 60 de ani. Nu merge. Am impresia că joc teatru." Atunci le spun băieți sau copii. Și așa merge." Treceau prin fața bisericii. Fusese incendiată. Prin portalul deschis venea un miros de pivniță și de foc stins. Colonelul intră. Manuel privea fațada. Era una din bisericile acelea baroce și totodată populare din Spania, cărora piatra folosită în locul stucului italian le dădea o nuanță aproape gotică. Flăcările izbucnise dinăuntru. Enorme limbi negre răsucite se ridicau deasupra fiecărei ferestre și se scriveau la picioarele statuilor celor mai înalte,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 Manuel admira și se simțea din nou artist. Statuile acestea schilodite căpătau un incendiu stins, o mărăție barbară, ca și cum dansul lor s-ar fi născut aici din flăcări, iar stilul acesta ar fi devenit deodată acela al incendiului însuși. Colonelul dispăruse. Privirea lui Manuel îl căuta presus, sus. în mijlocul de rămăturilor, se ruga. Manuel îl știa pe Jimenez, catolic fervent. Totuși nu era mai puțin tulburat. Ieși afară să-l aștepte. Merseră o clipă în tăcere. Îngăduiți-mi să vă pun o întrebare, domnule colonel. Cum ați ajuns alături de noi? Știți că mă aflam la Barcelona. Am primit scrisoarea generalului Godet, care mă chema la rebeliune. Mi-am acordat cinci minute de gândire. Nu depusesem jurământ față de guvern, dar știam că în mea acceptasem să-i fiu credincios. Firește, hotărârea mea era luată, dar nu voiam la vârsta mea să am mai târziu iluzia că am acționat nesăbuit. După cele cinci minute, m-am dus la companis și am spus, Domnule președinte, al ters Tersio și colonelul său sunt la dispoziția dumneavoastră." Privit din nou biserica, fantastică în liniștea serii plină de mirosul fânului, cu frontonul ei sfărâmat și cu statuile ei calcinate, profilate pe fundalul cerului. De ce trebuie?" spus el cu jumătate glas, ca oamenii să confunde mereu cauza sfântă aceluia care ne vede în clipa aceasta cu aceea a slujitorilor săi nevrednici, acelora dintre slujitorii săi care sunt nevrednici. Dar, domnule colonel, pe cine au auzit ei vorbind despre el, dacă nu pe acești slujitori? Jimenez arătă cu o mișcare domoală liniștea câmpenească și nu spuse nimic. Un exemplu, domnule colonel, am fost îndrăgostit odată în viața mea. Serios! Vreau să spun cu seriozitate. Parcă era mut. Aș fi putut deveni iubitul acestei femei, dar asta n-ar fi schimbat nimic. Între ea și mine era un zid, Biserica Spaniei. O iubeam și când mă gândesc acum la ea, simt că parcă aș fi iubit o nebună, o nebună blândă și copilăroasă. Vă rog, domnule colonel, uitați-vă la țara aceasta. Ce-a făcut biserica altceva din ea decât un soi de copilărie înspăimântătoare? Ce-a făcut din femeile noastre?" Și din poporul nostru i-a învățat două lucruri, să asculte și să doarmă. Jimenez se opri pe piciorul rănit, îl luă pe Manuel de braț, încreți un în ochi. Dragul meu, dacă ai fi fost amantul acelei femei, poate că n-ar mai fi fost surdă și nebună. În rest, cu cât o cauze e mai măreață, cu atât mai mult oferă un adăpost mai larg ipocriziei și minciunii. Manuel se apropie de un grup de țărani, negri și drepți, conturându-se pe un perete încă alb în noapte. Ia, spuneți, tovarăși, e urâtă școala voastră?" râsă el prietenos. De cât să fi dat foc, de ce ne-ați transformat biserica în școală, ca în murția?" Țăranii nu răspunseră. Se înoptase, statuile din biserică începeau să dispară. Cei doi ofițeri vedeau siluetele nemişcate rezemate de perete, cămășile negre, pălăriile largi, dar nu zăreau chipurile Colonelul ar dori să știe De ce s-a dat foc bisericii Ce vin au preoții de aici? În mod concret De cei care va să zică Popii sunt contra noastră? Nu, dar în Atât cât putu să ghecească Manuel prin beznă Țăranii erau în primul rând stingeriți. Ofițerii aceștia Erau oare oameni siguri? Toate aveau poate o legătură Cu protecția obiectelor de artă nu există un singur tovarăș care să fi lucrat aici în folosul poporului, fără ca popa să nu-i fi stat în coastă. Așa că, vedeți! Țăranii învinovățau biserica că îi susținuse întotdeauna pe mari proprietari, că aprobase represiunea după Revolta din Asturii, că aprobase jefuirea catalanilor, că propovăduise mereu săracilor supunerea în fața nedreptății, în timp ce astăzi predica războiul sfânt împotriva lor. Unul le reproșa preoților glasul lor, care nu erau un glas omenesc. Mulți ipocrizia sau asprimea după soiul oamenilor pe care se sprijinau în sate. Toți de-a fi denunțat fașciștilor în satele cucerite numele celor care nu gândeau cum trebuie, știind bine că vor fi împușcați. Toți avuțiile lor. Dacă vreți, toate astea la un loc." reluă unul dintre ei. Adinauri întrebai de biserică, de ce nu e școală?" Copiii mei știi?" Îți copiii mei! Nu-i prea cald pe aici iarna. Și totuși, decât să-mi văd copiii stând acolo, mă auzi mai bine să degere." Manuel îi întinse o țigară, apoi și-a prinse bricheta. Cel care vorbise era un țăran obișnuit de vreo 40 de ani, fără barbă. Celui din dreapta lui, flăcăruia ilumină o clipă față alătăreață cu nasul și gura nedeslușite între o frunte și o bărbie proeminentă. Li se ceruseră argumente, le deduseră. Dar glasul inimii lor venea din adâncuri. Se lăsase noaptea. Toți ăștia sunt niște șarlatani, s auzit glasul unuia dintre țărani în întunericul ce se așternuse din nou. bani? întrebă Jimenez. Fiecare își vede de interesul lui. Ei susțin că nu. Știu, dar nu despre asta e vorba. E vorba de ceva mai adânc. Nu se poate explica. Sunt niște șarlatani. Popii sunt o chestie pe care nu poate pricepe un orășan. le trau câinii. Care din țărani vorbea? Gustavito a fost condamnat la moarte de fasciști, spuse alt glas pe tonul. Nu -o, o mai pățească, lăsând să se înțeleagă că toți ar fi dorit ca respectivul să-și spună părerea. Să nu le amestecăm, spuse alt glas, a lui Gustavo fără îndoială. Coliado și cu mine suntem credincioși, suntem însă împotriva popilor... Împotriva popilor, numai că eu sunt credincios. El ar vrea să-și pe Sfânta Fecioară din Pilar cu Sfântul Iacob din Compostelia. Cu Sfântul Iacob din Compostelia aș face-o mai întâi curvă, zău. Și cu glas mai scăzut, cu tonul domor al țăranului care lămurește. Va să zic că fasciștii deschideau o ușă. Scutau un cetățean care spunea. Cei? Pe urmă o luau de la capăt. Plutonul nu-l auzea niciodată. Clopoțelul popii la uzei. Când păcătosul la începea să sune, asta însemna că-i venea rândul unuia dintre ai noștri, ca să încerce să ne spovedească. Și-i uneori feciorul de curvă. Ci că să ne ierte, așa zicea, să ne ierte, că ne-am apărat împotriva generalilor. 15 zile la rând am tot auzit sunând. Atunci îmi zic, ăștia fură iertarea păcatelor. Pricep, băgați de seamă, nu-i numai chestia banilor. Ce-ți spune un popă care te spovedește? Îți spune să te pocăiești. Dacă se găsește măcar un singur popă care a făcut pe unul singur dintre ai noștri să se pocăiască pentru că s-a apărat, cred că orice i s-ar face e prea puțin, pentru că nu există nimic mai bun în om decât pocăința. Așa cred eu. Jimenez își aminti de puig. Și lui Coliado îi trece ceva prin cap. Da, drumul, spuse Gustavo. Țăranul nu spunea nimic. Ei, hai, hotărăște-te!" Nu se poate vorbi așa," spuse cel care nu vorbise încă. Povestește drăcia de ieri, dă-i cu predica!" Nu-i o drăcie!" Soseau milițieni, făcând zgomot de patul de pușcă prin noapte. Bezna era acum de plină. Toate astea," spuse el în sfârșit, sarcastic, pentru că le-am povestit că regele a trecut odată pe la hurzi, la vânătoare." Ăia sunt aproape toți gușați, cretini, bolnavi. Atât de săraci încât regele nu și închipuia că poate exista asemenea sărăcie. De-aia sunt și pitici. Și atunci spune. Trebuie să facem ceva pentru oamenii ăștia. I se răspunde. Da, sire, ca de obicei. Și nu s-a făcut nimic, ca de obicei. Apoi, fiindcă era mare mizerie, terenul a fost folosit. S-a făcut un loc pentru ochnă, ca de obicei. Atunci... Cine vorbea? Felul în care acest glas rostea apăsat cuvintele nu putea fi decât al unui om obișnuit să vorbească, în ciuda expresiilor populare. Himene se-l de slușit, deși glasul nu era prea ridicat. Isus Hristos găsea că nu prea era în regulă și a spus, am să mă duc până acolo. Îngerul o căută pe cea mai bună dintre femeile din ținutul acela, apoi începu să-i se arate. Ea răspunse, vai, nu te mai osteni. Copilul se va naște înainte de soroc, fiindcă nu s-am ce mânca. Pe ulița mea, un singur n a mâncat carne în patru luni și a teat pisica. Ironia a făcut acum loc unei amărăciuni deznădăjduite. Jimenez știa că, în anumite provincii, recitatorii improvizau la priveghiul morților, dar nu i auzise niciodată. Hristos a venit la alta. În jurul lagănului erau șobolani. Ca să se încălzească, pruncul era prea puțin iar ca semn de prietenie era trist. Atunci Isus s-a gândit că în Spania tot nu merg prea bine treburile. Din mijlocul satului s auzau un huruit de camioane și de frâne, însoțit de împușcături îndepărtate și rătrături, iar vântul aducea din biserica arsă un miros de piatră și de fum. Huruitul camioanelor deveni o clipă atât de puternic, încât cei doi ofițeri nu mai auziră vorbele. Obligă pe proprietar să arendeze pământurile țăranilor, cei care au boi s-au vădit că au fost jefuiți de cei care au șobolan și au chemat soldați romani. Atunci domnul a plecat la Madrid și, pentru a-i sili să tacă, regii lumii au început să omoare copiii din Madrid. Atunci Hristos și-a zis că nu prea mai avea ce face cu oamenii, că erau atât de nemernici, cât chiar dacă ar sângera pentru ei zi și noapte, în vecii vecilor, tot n-ar să-i spele de păcate. Urmașii regilor magi nu veniseră la nașterea lui, fiindcă ajunseseră rătăcitori ori slujbași. Atunci, pentru întâia oară în lume, din toate țările, cei care erau foarte aproape și cei care se aflau la dracum în prasnic, cei din ținuturile calde și cei din ținuturile înghețate, toți cei care erau curajoși și săraci, au pornit-o cu pușca în mână. Era în glasul acesta o credință atât de solitară, încât, deși era beznă, Jimenez simți că cel care vorbea închisese ochii. Și ei înțeleseră cu inima lor că Domnul Hristos era viu în opștea săracilor și a omiliților de la noi. Și în șiruri lungi, din toate țările, cei ce cunoșteau destul de bine sărăcia pentru a da viața împotriva ei, cu puștile când le aveau și cu mâinile în loc de pușcă atunci când nu le aveau, veniră să se culce unii după alții pe pământul spaniei. Glăsuiau în toate limbile pământului, iar printre ei se aflau chiar și negustori chinezi de returi. Sunetul glasului deveni și mai înăbușit. Omul vorbea printre dinți, chircit în întuneric, care niți la burtă, capetele roată și crucea de plasture englezescă a lui Jimenez în jurul capului său. Și după ce toți oamenii uciseră prea mult, și când se porni ultimul șir de săraci, desprinse cuvintele cu glas scăzut, în șoaptă, cotărie de vrăjitor. Ostea, nemai văzută vreodată, se înălță deasupra lor. Manuel nu îndrăznease să-și aprindă bricheta. Claxonele camionilor chemau o noapte turbate de parcă ar fi fost blocată circulația. Nu așa ai povestit-o ieri?" spuse o voce aproape înșoaptă. Și cea a lui Gustavo mai tare. Eu sunt contra poveștilor astea. N-am ști niciodată ce avem de făcut. Trebuie să știm ce vrem. Asta e principalul." Degeaba," spuse o a treia voce domoală și istovită. Chestia asta cu popii, unul de la oraș nu poate pricepe." Ei și închipuie că e religia. Unul de la oraș nu poate să priceapă. Ce era înainte de răscoală?" întrebă Jimenez. El?" O clipă de stingerală. Era călugăr," spuse un glas. Manuel îl trase pe colonel spre hărmălaia infernala a claxoanelor. Ai văzut insigna lui Gustavo când a aprins țigara?" întrebă Jimenez când începură din nou să meargă. A lui nu?" Și cu un altul ar fi la fel. Eu nu sunt anarhist, domnule colonel, dar am fost crescut de preoți ca oricare dintre noi. Și știți, ceva din mine, totuși în calitate de comunist sunt împotriva oricărui fel de distrugere, ceva din mine înțelege pe omul ăsta. Mai mult ca pe celălalt? Da. Cunoști Barcelona, spuse Jimenez. Pe unele biserici, inscripția nu sună ca de obicei, controlat de popor, ci... Proprietatea răzbunării poporului. Numai că în piața Cataloniei, în prima zi, morții au zăcut destul de mult timp. Două ore după încetarea focului, porumbeii din piață s-au întors peste trotoare și peste morți. Ura oamenilor se tocește și ea. Și mai încet, de parcă ar fi rezumat, de liniște. Dumnezeu, el are timp să aștepte. Cismele lor răsună pe pământul uscat și tare... Piciorul rănit al lui Jimenez în întârziere față de cel al lui Manuel. Dar de ce?" are luă colonelul. De ce eu are nevoie ca aceasta să fie așteptarea sa?"